Марта з пані Агнесою мали на сьогодні в планах переробити купу справ. Довести до пуття ремонт, згодом у консерваторію і ще кудись. Аліна ледве вмовила пані Агнесу відпустити Марту з нею в майстерню. Тим паче, що Марта навідріз відмовилася йти і дивитися на ремонт у своїй квартирі. Я і так нічовісінько не побачу. Мені байдуже. Агнеса Петрівна відступила. У майстерні Марта сказала, що тут приємно пахне фарбами, розчинником, кавою і волошками. Ще би. Коли говорила волошками, то аж перепитала, невже волошками? І що це все означає? Від кого вони? Аліна не встигла відповісти. У кімнату тихенько постукали. Це був сусід знизу Петро, з якимось винуватим виразом обличчя. Привіт всім, Алін. Там прийшли із Жеку. Давненько тебе дожидаються. Кажуть, що завтра мають чистити стічні труби. Здається, їм потрібен доступ на дах. Вийди до них, домовився, вони зараз у нас. Аліна поспіхом познайомила Петра з Мартою, попросила хлопця залишитися в майстерні та розважити Марту, поки вона не повернеться. У квартирі Петра на кухні сиділо двоє набурмусених роботях, трішки п'яних. Петрова мама готувала їм каву. «Доброго дня!» – вічливо привіталася Аліна. Ті витріщилися на неї. «Чи багато ви знаєте дівчат із салатовим волоссям? Отож би воно!» Я розмова буде довгою», – вирішила Аліна. Розмова, на правду, була довгою, не клеїлась. Спочатку вона прослухала довгу нотацію, ласо приплавлену... приправлену легким матом, з приводу їх довгого очікування. Заледве стрималася, щоб не послати їх куди подалі. Нарешті через півгодини, домовившись про час виходу на дах, Аліна вернулася додому. Марта з Петром не нудьгували, а доволі мило розмовляли. Аліна знала про вміння Марти причаровувати своїм шармом людей, і навіть тепер, незряче, вона не втратила цього. Говорили, здається, про кінофільми. Про ті, котрі Марта бачила перед тим, як... Обої були затятими кіноманами, Аліні лишалося тільки здивовано кліпати очима. З їхньої розмови майже нічого не второпала. Коли зателефонувала пані Агнеса, Петро вирішив провести дівчат. Наступного ранку на зустріч із жеківцями пішов тато. Аліна тимчасово переїхала жити додому. Пані Агнеса з Мартою зупинилися в них на тиждень. Увесь цей час Петро ходив за ними, мов приклеєний, здебільшого розважав Марту. Коли Аліна представляла Петра Агнесі Петрівні, та ввічливо перепитала «Ви хлопець Алінки? Та що ви? Ми просто друзі!» Аліна помітила, як при цьому Марта задоволено посміхнулася. Він сказав правду, вони дійсно були лишень друзями. Хоча щось при цьому таки вкололо у вражене самолюбство. Аліна майже не ревнувала Петра до Марти. Інколи вона залишала їх удвох на лавці в стризькому парку, відчуваючи інтуїтивно, що зайва. Про Петра з Мартою майже не говорили. Про Петра з Мартою майже не говорили. Навіщо? Марта знала, що квіти в Алінину майстерню приносить не Петро. Цього було наразі досить. Коли прийшов час від'їзду Марти з пані Агнесою, та навіть не здивувалася, коли Петро вирішив із ними на вокзал. Марта з мамою поїхали, щоб повернутися через тиждень до Львова. Назавше. Дорогою з вокзалу Петро, не вгаваючи, говорив про Марту. Все розпитував, випитував. Аліна розповідала охоче, адже Марта для неї, наче сестра. Нарешті наважилася і запитала Петра. Слухай, друже, а тебе не бентежить, що Марта сліпа? Ані ні з Вона душею і серцем бачить краще, ніж найзрячіші. Вона класна. Аліна зрозуміла, Петро закохався. Петро, піднесений та щасливий, поїхав додому. Аліна повернулася до батьків, мусила скласти повний звіт перед мамою про Марту та пані Агнесу. Та лишатися ночувати вдома наодинці з батьками не захотіла. Ставало якось не по собі від маманих зойків через сліпоту марти та розлучення її батьків як можуть дорослі смакувати цим дріб'язком. Розлучилися, то розлучилися. Що тут вдієш? Аліна втекла до майстерні. До майстерні увійшла втомлена і ніби витіснена зсерединою. Увімкнула світло й довго дивилася на двері на своїй картині. Захотілося за ними заховатися. «Коли двері, не двері?» запитала себе. «Коли вони відчинені?» мов луна відповів за спиною голос. Озирнулася, Біля вікна стояв Кажан, втомлено й винувато дивлячись на неї. Тримав у руках волошки. Аліна підійшла до нього, взяла мовчки з рук букет і поставила його на стіл у вазу. Повернула голову у бік хлопця. «Ну що ж, Кажани, давай поговоримо. Сама не знає, чому розповіла ну про Марту і про фільм. Чому здалося, що саме він має її зрозуміти, той слухав, не перебиваючи, уважно і серйозно. Обійшлося без іронії. Коли Аліна закінчила говорити, якусь мить сиділи мовчки на даху будинку. Потім хлопець несподівано сказав: Слухай, Аліна, А поїхали з нами післязавтра на три дні в Карпати. І того цибатого із собою бери. Збирається файна компанія. Зі знайомих тобі осіб лише Данило, але він не такий поганий слово честі. Пробачь мене і його. Хотів випендритися перед тобою і занесла, наче не туди. Будь, е, будь ласка, зроби таку приємність і мені собі, а гарну погоду обіцяю. Ріна якусь мить думала над пропозицією Кажана. Зрештою, це батого Петра вона вмовить поїхати з нею, це не проблема. Він стане її страхівкою, так би мовити. Але от чи варто робити крок на зустріч? Відчувала Кажан, хоч видається зараз щирим, однак таки грається з нею. Що ж, цей ребус вона спробує розгадати, для чого ж тоді людині розум і несподівано для себе богнула? Чому б ні? Залюбки. А зараз йду спати. Я така виснажена сьогодні, день наче рік. Добра ніч, добра ніч мала. Ти спати не йдеш? Ні. Я хочу трошки посидіти, подумати і погомоніти. Погомоніти? З ким? Із собою. Ти ж знаєш, як то корисно. Іди спати, Аліно, солодких снів мала, і хай тобі насниться метелик.